וביד הכהן יהיו מי המרים המעררים. והשביע אותך הכהן, ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית טומאה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המעררים האלה. ואת, כי סטית תחת אישך, וכי נטמת, וייתן איש בך את שכבתו. מבלעדי אישך, והשביע הכהן את האישה בשבועת האלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, בטת אדוני את ירחך נופלת ואת בטנך צבא. ובאו המים המערערים האלה במעייך, לצבות בטן ולנפיל ירך. ואמרה האישה, אמן, אמן.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 וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה, והקטיר המזבחה, ואחר ישקה את האישה את המים. והשכה את המים, והייתה אם נטמאה ותמעול מעל באישה, ובה ובה המים המעררים למרים, וצוותה ותנח, ונפלה יריכה, והייתה האישה לאלה בקרב עמה.